Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammedin ve alili ve sahbi ecma'in. Allahumma yessir li amri, wa eshrah li sadri, wa ahli l'uktadami li lisani yafqahu qawli. allimna ma yanfa'una, wanfa'na ma lam tana, innaka entel alimul hakim. Her şeyden önce Allahu Teala'nın nimetlerinin əvəzinə, yəni şükür etməliyik. Və qul unutmalı deyil ki, Allah s.ə. verdiyi hər bir neymətə görə o şükür etdikcə Allah s.ə. ona olan neymətini daha da artırar və bu gündə bizim yəni, bura yığışıb yəni, Allah s.ə. Yəni, şəriyyətini öyrənməyimiz özü yəni böyük bir neymətdir və bunun üçün biz Allah s.ə. və taladan bu məclisin sə sə səbəbkarının üçün onun evinə, ev əhlinə, Allah subhantallahu mallarını artırsın, Allah subhantallahu onların xatıdan, baladan hifis eləsin və inşallah bu məclisi Allahın izni ilə yəni daha deyəri da bərəkətlə etsin və həmsin də bizi eşitib faydanlardan etsin. Və biz dəsə dəstə 32-ci hədisi bitirdik və bu gün də inşallah 30-cu hədistəyik və bu hədistə İbn Abbas e. radiyalan hədisi də buyurur ki, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال <coughs> لو يطى الناس بدعواهم لدع رجال اموال قوم من دماهم ولكن دم... لا دع رجال اموال قوم من دمائهم ولكن البينه على المدعي واليمين على من انكر حديث حسن رواه البيهقي وغيره كذلك وبعضه في الصحيحين ابو هادي 30uncu Və İbn Abbas radiyaların buyurur ki, Peyğəmbər səhəm dedi ki, əgər insanlar hər öz iddialarına görə, yəni iddia elədiyiləri şeylərə görə verilsə ondan iddiaları, onda bir qövmün, başqa bir qövmün e, malını, qanını iddia edərdi. Və ləkin e, iddia eləyən bəyan gətirməlidir və inkar eləyənsə, yəni and içməlidir. Bu hədisi İmam Beyhaki Sünən kitabında gətirmişdir və hədisin başqa-başqa hissələrlə, yəni Buxari və Müslimdə, yəni tamamil öz əksini yəni tapmışdır. Və eyni zamanda bu hədislə dörd məsəb yəni hədisdən yəni istifadə etmişlər. Yəni bu da onu görürük ki, İmam Əhməd, İmam Şafii və İmam Əhməd və Nizamüddin Abu Hanifa rahmehullah, yəni bu hədisi yəni səhih kimi qəbul edib və bundan öz ə e, rəylərində, yəni hökum verən vaxtı bu hədislərdən, yəni istifadə etmişlər. Və bu hədis əvvəllər göstərir ki, yəni İslam dini, yəni insanların, yəni canını, ondan sonra insanların malını, yəni hifz bir dindir. Hansı ki, bu gün yəni, bəzi e, qərb adamları və xüsusən də yəni İslama, yəni olanlar, yəni İslam dininin E, yer kürəsinə insanları, e, insanları və insanların mallarını, e, canlarını yəni, təlif etməkdən ötürü göndərilib. O iddian edən insanlara qarşı, yəni Peyğambərsan sünnəsindən bir yox, yüz yox, min yox, yəni bütün yəni, sünnəni onların əksinə yəni, şamil etmək olar. Hansı ki, e, Peyğambər s.ə.v-in e, bizə ilə təhsil onun apardığı döyüşlərə baxsaz, hansı ki, müasir alimərdən biri, yəni o, e, necə deyirlər, axtarışı tamamlı və o nəticəyə gəlib ki, yəni Peyğambər s. s. xırdalı böyülü, yəni 19-u, 20-21-ə yaxın, bəzədir 18, bəzədir 19, yəni bütün bu yəni, döyüşlərdə olub və insanın dövründə, yəni orada ölənlərin, yəni bütün ölənlərin sayı heç e, neçə yüzü keçməyib, yəni tamamilə çox. Yəni adam, yəni az bir adam, yəni qətilə yetilib. Yəni o da yəni İslamın yayılması, yəni yolundadır. Ancaq bu günlərdə isə yəni kafir dövlətlərin apardıqları, xüsusən də müsəlmanlar üzərində tətbiq etdiyi döyüşlərdə elə bir 5-6 gün içində görsən neçə yüzləri keçir. Amma həqiqətdə isə yəni, həqiqət onu göstərir ki, İslam dini yəni, onların dediyinin yəni əksisidir. Və bu dəhədis həmin o nümunələrdən biridir ki, yəni peyğəmbər sallalləh e, hər bir şeylə Hər bir e, sübutla, dəlilə insanların mallarını, yəni ideyalarını qabağında, yəni maneə qoyur. Yəni hər bir mane hansı ki, insan hər bir kəs bir-bir kəsdən onun malını, yəni canını iddialı. Yəni bu nə deməkdir? Yəni biri gəlir və durur deyir ki, bəs flançiya sənin önündəki şalvar deyil, mənim Yəni, bu, onun malını iddia edir. Və yaxud da, deyir ki, sənin sürdüyüm maşın mənim sürdüyüm maşındır. Və yaxud da, sənin yaşandıq mənim yaşadığını öldürdür. Bu, onun malını yəni, iddia etməkdir. Aydındır. Ancaq o ki, qaldı qana ə, iddia eləmək, ə, gəlir hakimə deyir ki, filan kəsə mənim atamı öldürdü, filan kəsə mənim qardaşımı öldürdü. Yəni, bu, başqasının malını yəni, iddia etməkdir. Hansı ki, <coughs> şəriyyət yəni, bu cür iddiaları yəni, başlı başına bıraxmayıb. Necə ki, İslam şəriəti e, hər bir incəliyinə kimi e, Peyğambəsən bu ümmətə çatdırıbsa və eyni zamanda onların yəni incəliklərindən bir budur ki, hətta bu cür məsələlərdə şəriət yəni insanların başını başı başına bıraxmayıb ki, hər kiminə iddia etsə, ona iddiası verilsin. O baxın mənbə Peyğəmbər (s.ə.s.)də, yəni bu hədisi, yəni qısa bir hədis, yəni bunu bildirməklə ümumiyyət ildiyaların əsaslı və əsassız olmağın, yəni isbat edir. Yəni hər bir iddia olunan şey əsaslı olmur. Aydındır? Hansı ki Peyğəmsən bildirir ki, e, əgər kimsə iddia elisə, bəyanat onun tərəfinə olmalıdır. Yəni onun əlində bəyan olmalı, dəlil olmalı, sübut olmalı. Aydındır. Məsəl üçün, tutanım ki, biri e, bir yerdən öz əşyasını itirib və ya da başqa bir adam bir yerdən əşyə tapıb. Aydındır. Və gəlir, deyir ki, mən falan yerdən filan əşyanı tapmışam və bir nəfər durur, deyir, mənimdir. Yəni, bu iddia elədi, iddia eləmədi, iddia elədi. Onda nə tələb olunur? Yəni, iddia elədi, bəyin elə. Yəni, itirmişsə nəyi? Qızıldı, gümüşdü, üzüydü, septi, surəti necədir, forması ne tədədir, nə bilim, Kaşruxun içində deyil, və yaxud da miqdar hansı növdəndir, yəni dollardır, maraddır, qəpidir və s. Yəni, bu hamısı bəyandır ki, o iddia eləyən insan o bəyanı neynəməlidir, açıqlanmalıdır. Və eyni zamanda da qanda da bu cür, qanda da bu, yəni, bir kimsə, bir kimsənin, yəni, ona ə ailəsindən nəsinən kiməsə, yəni təcavüz edib onun qətilə yetirməsini iddia elisə, o insandan ona həyənə bəyanət olmalıdır. Hansı ki, Peyğəmbər həzm dövründə də e, müsəlmanlardan birini, yəni Yahudi, yəni qəbilələrindən, yəni, biri öldürür və hamısı bilir ki, onu onlar öldürüb. Aydındır? Və sahabilər bilir ki, bunu bunlar öldürüb. Və Peyğambəd sahəm deyir ki, sizin dəliniz var, dediyək, ya Rasulə, yoxdur. Ama bilir ki, bu gedib yahudilərin içində, orada ticari bağlı nəsə. Və səhər-səhər adamın artıq, yəni meyitabılıb, yəni əmən sahibənin. Və bilirlər, bunlar öldürür, amma dəlilər nədir? Dəlilər yox idi. Və Peyğambəd sahəm deyir ki, inkar eləndə nə inəməlidir? Yəni, and içməlidir. And içirlər, 50-ə yaxın, 50 nəfər and içir və o ilə da yəni, o iddiam on Bu əslində, yəni İslam şəriətinin bir növ, yəni adil, yəni bir şəriət yəni, olduğunu göstərir ki, ancaq o ki, qaldı ki, həmən insanlar, yəni kimsə iddia eləyirsə və onun əlində bəyan yoxdursa, sübutu yoxdursa və onu bəyan eləyə bilmirsə, ancaq onun müqabili andisirsə, hansı ki, hədissə də bizdə əlimizdə, önümüzdə onun hədissonunu göstərir ki, E, i̇ddiyə edən bəyanat ondan olmalıdır. O, bəyan etməlidir. Yəni, o iddiyə elədiyinin formasını, surətini, növünü, cinsini təyin eləməlidir. Yəni, iddiyə edirsə, bəyan etməlidir. Ər o, bunları bəyan edə bilməyirsə, onda iddiam olan tərəf nə inir? Yəni, and içir. Və sahabilərdən bir əşəsi bin qeyc bir gün Peyğambəl s. S. s. yanına, yəni, bir insanla e, onun torpaq mübahəssəsi olur. Və e, çox küman ki, bu, yəni İslamda olmayan yəni, bir qəbiliyyə ilə olur, şəxsindən olur, çünki o insan artıq yəni, and içməyi, yəni, ehtimalın, e, qədrin bilmir və bəzi rivadədə bu insanın yəni, sonradan bəlli olan, yəni münafiq siniflənin yəni, olduğu göstərir. Və gələ Peyğəm Sələm xüsusuna, yəni bu həsəyə gəlirlər ki, Peyğəm Sələm onların arasında höküm versin və bu vaxtı Peyğəm Sələm ondan bəyan tələb edir. Və bu adam bəyan eləyə bilmir, der ya Rasulullah, yəni bu ham bilir, bu torpaq, mənimdə, amma bunun dəlili yoxdur. Və Peynəlisə deyir ki, onda o insan and içməlidir, ya Rasulullah, o andı heç vericini almır, yəni and, andın arxasında nə deyanırsa, o onu dərk eləmir, yəni vericinə deyil onun. Peynəlisə deyir ki, yəni sənin ondan başqa, yəni əlacın yoxdur, yəni əgər o insan onu and içirsə, hətta yalan olsa da, belə o insan nə deyir, yəni and içməklə artıq, öz e, boyunda olan iddiamı yəni atmış olur və sonra isə bu sahabənin qıssasından sonra da Allah s. ayə nazə eləyir ki o kəsdər ki Allahın əhdi ilə yəni and içmə ilə yəni, e, çox e, Az bir şeyləri, yəni, satın alırlar. Yəni, o boyda, andın qabağında onlar e, yalan andan çox cüzü bir dünya e, malına, niyəmətinə yəni, sahibi olurlar. Və, və bundan sonra Peyhəməsən bildirir ki, ki andı içməklə insanların malına sahib çıxırsa və o andı içməkdə facirsə, o qiyamət gün gələcək və Allahusman onun üzər nəyə olacaq? Yəni qəzab olacaq. Və bu da onu göstərir ki, hətta o insan o anda, ə, o anda anditsə belə, anditsə və artıq onun hökmünə, yəni hökm onun xeyrinə başa çadır, anca bunun nəticəsində isə o insan, yəni qiyamət günu Allah Subhanahu Allahın qəzabına düşər, yəni olmuş halda gəlir. Həmçinin də dörd məzsəb alimləri E, bu barədə, yəni bir insandır, əgər e, açıq-açkər fasik, facil bir insansa yəni onda onun anı dişməyi yetir, yoxsa yetmir, e, burada demək olar ki, məhzəblər demək olar ki, ittifaq ediblər ki, yəni o cür insana, o cür insanan anı dişməyi yetmir. Necə ki, o cür insanların adi şəhadətdə şəhadətləri qəbul olunmursa, fasiklə görə, eyni zamanda məhzəblərə görə e, o insanın o anda da, yəni əgər iddia eləyən tərəfin bəyanı, bəyanatı yoxsa, açıqlanması yoxsa, dəlil sübutu yoxsa, onda iddiam olan əgər o qəbil insanlaysa, fasik, facir e, qəbul tərəf insan, şəxslənsə, onda onun andı içməyə burada yetmir. Aydında onda artıq onun andına qarayınlanır. Yəni, başqa dəlillər sübutu lazımdır ki, yə yəni, İçində sadiq yoxsa sadiq deyil Məsələn, tam ki, bir insan e, Yalancılıqda, sonra Camatın e, malını alıb Qaytarmamaqda, borc alıb Borcunu qaytarmamaqda İddiam olunan bir şəxsə Və e, bir insan gedir məhkəməyə Və deyir ki, qaziyyə deyir ki Bə, Mənim filan kəs məndən borc alıb Qaytarmayıq və çağırırlar Dəli üsbərdən var, deyir, yox, o mənəsiz Bir kimiz olmuşuq, o deyir, ondoğsan Allah Mən ona borc almamışam, aydındır Yəni, bu and içməklə hədisə görə neynə müəldəsində? Öz e, boyunda olan iddiamatdır. Ancaq hakim bu adamın e, o cür fasiq, facir insan olduğunu bilir və e, bir neçə nəfər də gəlib o cür şahadətliyi verəcək bəli, bizdən dağılıb, bundan dağılıb, ondan dağılıb, yəni həqiqtən də borc alıb, inkar ilə adamsa, onda artıq onun and içməklədir. Orda yetmir. Yəni rol oynamır və əksinə bu biri tərəfin, yəni özünün yəni dəlilləri, sübutları olduğuna görə, yəni bu biri insanın necə deyək, dəyərlilə, yəni sübutu gətirilir. Və eyni zamanda e, belə qissələr ümumiyyətlə, yəni sələf tarixində yəni məşhur olan qissələrdir ki, e, hansı ki e, insana hükmən iddiasında deyən dəlil sübut lazımdır. Bu qıssalardan biri də e, məşhur, yəni Osmanlı xəlifəsinin ikinci Abdulhamidin, yəni dövründə olur ki, hansı ki, ikinci Abdulhamid, yəni özü xəlifə olduğu halda düz onun, yəni qıssası ümumiyyətlə onun e, Osmanlı xəlifəliyi dövründə onun yəni bir hakim kimi, hökmədar kimi e, rolu, yəni böyüyüb Və hamımız bilir ki, ümumiyyətlə Osmanlı e, xəlifəsinin, yəni biz dövrünə baxsaq yəni, 625 illik e, bir sülaləlik olub, bir e, necə deyirlər, e, xəlifəlik olub. O illərinə baxsaq və e, mühəqqiqilər, yəni bu tarix alimləri, müasir tarixçilər, deməli Osmanlılar xəlifəsinin deməli 625 illik, yəni sürdükləri bu dövrü deməli əsas üç qisma ayırıblar. Yəni onlardan Ə, əsasən demək olar ki ə, zəif əvvəlləri zəif olanlar sonra yəni necə zəif? Yəni ə, idarəçilikləri, fətləri, ondan sonra dini baxımdan Yəni söz deməyə baxımından üç qismə ayrılıb. Yəni birinci hissə, ikinci, üçüncü isə. Və birinci hissə e, tam zəif olması da, zəifdən bir az üstün olan, yəni e, necə deyirlər, xəlifəliklə idi. Və ikinci e, sinif insanlar isə, yəni onların dövründə o xəlifəliyin güclü olan bir vaxtı idi və dinin güclü olan bir vaxtı, yəni İslamın açıq-aşkar izhar olan vaxtları idi və üçüncü qismimiz artıq süquta enənlər, yəni dəbliqəsindən idi. Ancaq bu ikinci e, Əbdülhamid isə ikinci, yəni təbii yəni, onun dövründə demək olar ki, hələ də fətlər ondan sonra ə, irəliyə gedirdi. Yəni İslam ə, dövləti deməli o çox güclü bir, yəni səviyyədə idilər və həmçində onların yəni bu indiki yəni Fələstin arasında olan, yəni yahudilərlə də məsələsində onun yəni çox böyük, necə deyirlər, e, bir e, böyük addımı var idi ki, o orada yəni yahudilərlə həm eləcə uzun müddət orada e, müsəlmanlarla yahudilər arasında qırğın olub və bu təkcə bu əsirdə deyil, bu demək olar ki, Süleyman yəni peyğəmbərdən ə.səlamdan bu günək miyə bu qissiyaya yəni bu hadisi onlardır, yəni baş verib yəni birinci onlar iddia elək ki yahudiləri olub, sonra iddia olunur ki müsəlman olub və hər bir halda ikinci Abdülhəmid deməli öz zövründə onun elə bir fürsəti var idi əlində ki onları qırıb oradan yoxa çıxarsın ancaq onları demək olar ki o addımı atmır yəni onlar düz orada rəzil zəlil kimi qalırlar ancaq elə bir ki ikinci bəlkə də ən axırıncı e, sort, axırıncı növ, yəni insan e, təbəqəsindən salirlər həmən o dövrdə və bunu da bu günə kimdə, yəni yahudilər, yəni unutmayıblar ki, yəni o cür, yəni onlara xeyr xalq attımaqdansı ki, onun e, gücü də, tam salahı də var idi ki, onları yəni, axıra çıxsın. Və bir gün bu həmən 2-ci Abdülhəmid, özünün əyalətində olan, yəni şəxslərin biri ilə mübahisəsi olur və bunlar müraciət edə bilərlər məhkəməyə, məhkəməyə. Və hansı ki, orada bir neçə məsələ var idi, yəni orada mülk məsələsi idi. Hansı ki, ikinci Abdülhəmid də iddia elidi və başqası da o mülkə yəni iddia elidi və onlar məhkəməyə müraciət edirlər. Və məhkəmə e, dəlili sübut olana, yəni kimdə bəyanat varsa, həmən o mülki, həmin o şəxsin yəni xeyrinə yəni hökum verir. Və ikinci Abdülhəmid də əbası ilə gəlir. Əbası ilə gəlir, bu da hakimdir, xəlifədir, kimdir, yoxlayan onu. Və e, bütün dəlil sübutlar ikinci tərəfdə olduğuna görə və ikinci Abdülhəmid xeyrinə deyil, məhz hakim onun... E, Tərəf müqabili olan, hansı ki, o da onunla bir yədə xüsumat, yəni sahibidir, onun xeyrinə bu hökmü çıxarır və ikinci ci də hökm oxunandan sonra yaxasını açır və artıq özündən qılıncın daxil eləyib məhkəmə zanına və deyirlər ki, bəs bu qılıncla növç girmirsən, o deyir, mən deyir, o qıraq bir adam idi, yəni mənindən həm təbəqə belə aşağı bir adam idi və mən e, yoxlamaq istədim ki, mənim qoyduğum hakim, yəni insanlara hökm verən hakim, yəni mənim kimliyimə görə mənim xeyrimə verəcəyə, yoxsa ki, o haqlı olan tərəfə hökm verəcək. Ər o deyir, e, mənim xeyrimə hökm versəydi, məndir onu bu zal ümməcildə, yəni bu məhkəmə zalında mən özüm onu yəni edam eləyərdim. E, yəni şəriətlə nə təhr hökm olmalısı, hökmdə yəni Və eyni zamanda, e, yəni bu cür Diyalardan biri də Ömər ibn Abdülaziz, yəni rəhmallarının vaxtındaydı ki, hansıq Ömər ibn Abdülaziz ümumiyyətlə, Ömər radiyalarının yəni, əvvələrindən idi və onun sülaləsindən idi və o xəlifəlik dövrücə 2 ildən bir az az, bir az yuxarı xəlifəlik dövrü oldu və onun deməli, xəlifəliyindən əvvəlki və sonraki dövrü çox ziddiyyatlı bir təzad, yəni təşkil etdi. Yəni o baxımdan ki, o xəlifəlik dövrünün əvvəl, İndi bizim sözlə israfçı bir adam idi, yəni bir ətrinin qiyməti, məsələn, 800 neçə dirhəmə qədər ətri var idi. Hətta o, bir küsədən keçəndə, günlərlə üstündən keçəndə bilirlər ki, bu küsədən neçə gün əvvəl Ömər-i Abla Aziz keçirmiş, yəni, o cür yəni baxalı, yəni ətirlər. Amma əksində, o xəlifəliyə gələn dövrdə isə tamamilə yəni, əksi baş verdi və bu adam e, görünməyən bir zahidil yəni, dövrü keçirməyə başladı hətta onun uşaqları evində e, ömrü boyu halvaya, şirniyata, naz nemətə öyrəşən adamlar və başladılar o xəlifəlik dövründə, başladılar evdə, yəni quru çöləyə, yəni quru, quru yeməyələ, taf yeməyə və bir gün gəlir evə və görür ki, arvat uşaq evdalidir, nə olub, deyir, bəs e, bizim uşaqlar öyrəşməyib buna, belə öyrəşiblər, belə öyrəşiblər, dedi mən bir-iki dən uşağın yəni, bəhtinin doydurulmasına görə, yəni qiyamət gününün e, əbədi olduğunu özümdə Necə deyərlər, hiss eləmək istəmirəm. Nə var, qoyaqında yeyib. Əgədir xoşun gəlmirsə, qoşanıb gedə biləsin Atonivni. Yəni, mən bundan artıq şey eləyəm mərəm. Və e, qıssalardan biri də bu idi ki, Ömər İbn Ablaziz'in vaxtında da e, ondan əvvəlki hakimlərin, insanların e, torpaqlarına, mülkülərinə xasb eləyib, e, gəni... Deməli, əllərinə keçmək hadisələri vardır və Ömər Abdülaziz vaxtında artıq həmən insanlar öz iddialarını tələb elədilər. İddialarını tələb elədilər ki, və filan turbaq mənimdir qorxudu balıqlar, -balı, belə zorakalıq, zor tətbiqəyə bilə biləbirlər və s. Və Ömər İbn Abdulləziz bu halda onlardan heç bir yəni, dəlil-sübüd istəməndi. Onların təhəcə e, bəyan etməkləri kifayət idi və Ömər İbn Abdulləziz həmən o mülkləri, torpaqları, hansı ki o insanların haqqıları idi. Heç bir şahətçiz-sübudsuz onları başladı. Beytulmalıdan həmən insanların özünə qayıtma. Və bu da həqiqətən də e, həmən e, xəlifənin, həmən rə ə e, adil yəni olmalı olduğunu göstərir ki, heç vaxtı yəni, dövlət e, şəxsi insanların e, necə deyək elə mülkünə, onların E, var dövlətinə göz dikməklə, qəsb eləməklə zor tətbiq eləyib, yəni cürbə-cür yəni jantajlar eləyib, o varlıların yəni o mülki almanı heç vaxtı yəni büdcəni və ya da ki, beytulmalı yəni doldurma olmaz. Çünki o cür mallarda ümumiyyətlə bərəkət olmur. Əksinə, həmən e, qurum, həmən dövlət özü get-getə e, iflasa yəni uğraya bilər. Çünki o o mülkilər haqsız, yəni insanlar mülkilərdir ki, e, daha doğrusu haqsız yerə toplanmış mülklər idi ki, hansı ki, o insanlar haqlı olaraq öz Allahdan öz haqlarını istəyirlər və bununla da o insanlar, yəni məzmum olaraq duaları qəbul və nəticədə, yəni onların necə deyirlər, bu fəqrliyi daha da şiddətlə, yəni artmağa başlayır. Və eyni zamanda, həmçinin də peyğəmbər s.ə.v. vaxtında da necə imam Tabarani öz əsərində Səhəd ibn Xudur'dan Abu Səhəd Əl-Xudur'dan ravat edir ki, bir gün Abu Səhəd Əl-Xudur buyurur ki, ya Rasulallah bəs artıq insanlar ə, yəni İslamat edir gəlmiş, yəni bədəvi ərəblər, yəni bizlərə ət gətirirlər və biz də ehtimal eyləyirik ki, yəni bunlar yəni, Bismillah deməyiblər, yəni bizə ehtimal eyləyirik ki, bunlar ola bizim Bismillah deməyiblər onda Peygamysəm deyir ki, yəni onların ə, Bismillah deməklərinə görə Əgər and etsələr ki, demişik, ondan sonra siz artıq özünüz pismilə deyin və həmən yəni, əhtiyyin. Bu da onu göstərir ki, e, insanlar əgər e, bir şübhə altında çılarsa və ondan and içməyən tələb edirsə və o andı yerinə yetirirsə, artıq ondan o şübhə məsafəsi uzaqlaşmalıdır. Yəni, şübhədən uzaqlaşma lazımdır. Hansı ki, bu günlərdə, görəsən, bəzi qardaşlar var ki, yəni bir dənə, iki dənə fərdi insana görə, Yəni, bütün bir yerin, məntəqənin, elin, obanın camatına o cür, yəni, hökum verirlər. Yəni, e, bir-iki yerdə e, pirə inanmaq, nə bilim, e, qəbirə inanmaq varsa, yəni, o hökum bütün insanlara şaml etmək olmaz. Məsəl üçün, əgər biz bilirək, bəzi bizim e, məntəqələr var ki, Bakı kənddə var ki, bilir ki, bunlar öz eytiqatlarında, yəni, şiçə eytiqatlarında biraz e, ciddidilər. Bir iki nə belə Bakı kəndləri var. Yəni ona əsasən bütün Azərbaycan o cür hökm verilməyə olmaz ki, yəni onlar o cürsə bütün Azərbaycan da o cür olmalı Yəni sən bütün Azərbaycan haqqında və ya də ki, Azərbay Azərbaycan olmasın, başqa bir şey olsun. Sən o yer haqqında ümumi hökm verməkdən ötürü, sən ən azından səndə dəlil olmalıdı. Yəni dəlil də ki, sən heç olmasa onun 50%-ndən yuxarını gəzməlisən və o insanların halını bilməlisən. Ondan sonra onların etiqadlarının deyəndən sonra sən onlara kütülə umumi halda hökm isxarasan. Amma sənin qonuşun və ya da ki e, bir-iki nəfər E, o ehtiqatda olmaları, o cür tan tanıqları, onu göstərmi ki, Azərbaycanda bütün cahillər eyni, yəni, hökumdə edirlər. Necə ki, e, bütün ibadət edən əhli, hamısı ibadət edən tohvid əhli, hamısı eyni imanda, eyni ehtiqatda, eyni dərəcədə döyüləri əməldə ki, sən e, əgər bunlar o dərəcə deyilsə, sən cahilləri də o cür dərəcə, yəni, aid eləməlməz. Ər bir insan cahilisə, bu, ödməkdir ki, bu, hökmən qəbirə getməlidir və də hökmən pirə getməlidir və ya da hökmən ağazdan qaydan istəməlidir. Yox, bu çox səhv fikirdir. Əslində bu günlərdə, yəni biz baxsa görsək, e, yəni radiodan, televiziyadan baxıb görsək, həqiqətən də demək olar ki, insanların çox artıq o şeylərə inanmırlar. İstər dindardır olsun, istə dindar olmasın, yəni cahl təbiqdən gedir. Yəni onlar ona inanmırlar. Yəni ona görə səm bu baxımdan o məsələyə ümumi halda hökm vermək və hətta təbliğat aparmaq ki, insanlarda ki O əti yemək olmaz, onlar müşriklər və belədir. Elə də bu artıq istəsən də, istəməsən də əqdəvə məsələdir və sən də o adamlara hökum verdin, yəni müşrik hökum verirsən onlara. Amma yox, əgər sən özünün ehtiyat edirsənsə, yemirsənsə, o sənin şəxsi işindir. Sən alma da yeməyə bilərsən, sən əmkartıq da yeməyə bilərsən, amma sən o təbliğadı heç kim apara bilmərsən. Sən heç kimi təbliğat aparınməzsən ki, flan kəsdən ət alma, flan kəsdən alma. O cür təbliğat yetməli də hökumət səviyyəsində. Yəni, dövlət səviyyəsində ki, bəli, flan kəsdən alma, flan şey alma, flan şey eləmə. Necə ki, dövlət eğer qərar verirsə ki, flan yerdə quş qirpitsə, Oradan ət itxal olunmasın, toyuq itxal olunmasın, flan yerdə, məsəl üçün, camış gəlir, camış ət itxal olunmasın. Bunu eləyə bilər. Amma sən ibadət eləyəndən rastlanırsan o cür fikir yaymaq, o get-gedə nəyə çönür, insanların insanlara qarşı fikir əqdə dəyişikliyi baş verir. Əlbi bir etməni, məsəl üçün, sən əvvəl qonuşuva-zadıva baxırdısına ki, ah, cahil müsəlmanı qoy, dəvət eləyəyim, Kömək eləyim, nəsə kasıbdır, fəqirdir, kömək eləyim, o İslamı, e, yürəyin İslamı açım, göğsünün ibadə dəlini cədək, sən onu İslamı sevindirirsən, İslamı sevdirməyə çalışan bu bir haldır. Əgər ikinci halda sən əgər onu müşrik gözündən baxsansa, sən ona salam aleykum deməyəcəksən, salamını almayacaqsan, ona heçsinə verməyəcəksən, heçsinə almayacaqsan, yəni sən olacaqsan bir e, evi e, divalandı olan bir qapı pəncərə kimi. Getdin, gəldin, nə qonşuna xəbər nə bir şeyinə, çünki salam vermişsən, salam almırsan, müşrik kimi baxırsan, nə biləyim, kəstin, yemişsən, neyinəmişsən, bu əslində sənin bir növləri İslamın dəvətinə, dəvətin əleyhinədir o. Ərbiz baxsaq, görsək, Peyğambə Səlam dövründə Ayşə Həran deyir ki, ya Rasulə, bizə ətlər gətirlər və onlar e, hədith-ül-əhd-ül-fil-İslam, yəni mənası deməkdir ki, yəni İslamda təzədirlər, yəni İslam həmən yerdə təzədir və deyir, ya Rasulâ, onlardan bizə ət gəlir və biz bilmirik, Bismillət deyiblər, yoxsa yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, siz yox, yox, Əgər bu Peyğəmbə s.ə.v. bu cür yəni, e, İslamı yüngülləşdirmək və ilkin vaxtda İs İslamı insanlara hasan bir formada başa salmaq istəyirsə ki, insanlar İslamı gəlsin, sonra qalan hökumlar o gələndən sonra bərb olunacaq. Hansı ki, hamımız bilir ki, ilk dəvi İslamı girişi nədən, nədən başlayır? Kəlmi işadətdən. Yəni, əgər kimsə ilk İslamı zəkatdan başasaydı. Cihaddan başlasaydı, namazın özündən başlasaydı, orucdan başlasaydı, ondan sonra, nə biləyim, sədəqədən, hər hansı bir başqa əməldən başlasaydı, insanlar üçün bir də dəmə rəçəti gələdi. Və son, tam ki, deyir ki, İslamın birinci rükunu cihaddır. Nə deməkdir? Mən hökmən İslama gəlməyəm, getirəm, yox, öv eləcəm orada, arvad, uşaq azad, yox, sərif eləməyəm. Və ya da ki, zəkat. Deyir ki, İslama gələn ki, birinci rükun zəkatdır oydu mən deməli 40 də biri verməyə yox ondan bu anama kömək edərəm ona bu hamısı insanların gəmidə nə yaradır şüphe şüphe deməyizin biraz qorxu biraz ehtiyatlı, yox yox belə istəmirəm yo belə istəmirəm gör İslam edib bir dənə kəlmə şəndi dili tərbiyəsinə əşədənə ilə başladı Muhammedə Rasul qurtardı get. Yəni o İslam'a daxil olandan sonra o bir əməllər yavaş-yavaş o başlayır toplamağa Yen yəni, ağacı birdən birə böyəkmərlər ki, ağacı balaca əkilər, su ilə su ilə ağac böyüyür, bəhrə verir, aydındır. Və İslam da o cürdür. Hansı ki, peyğəmbərsəm ilk vaxtlar insanlar hər bir şeylə İslamını qəbul eləyirdi. Biri gəldi, "Ey Rəsulullah, mən sənin bəyət edirəm, amma iki dəfə namaz qılacağam." Peyğəmbərsəm dedi, "Gəl." Biri gəldi, "Ey Rəsulullah, bəyət eləyirəm, zəkat verməyəcəm, bir də cihadda getməyəm." Peyğəmbərsəm dedi, "Gəl." Bəyət eləyib İslam'a daxil olan deyəndə iki zəkat Yəni, İslam ilk vaat hər şeydən götürülür. Amma yox, biz bugün o insanlara o cür gözlə yanaşsaq, düzü e, harca fiki ixtilafdır və o cür məsələləri yəni, bu gün e, araşdırmaqdansa, Biz o cür araşdırma, o cür müəsələrdənsə, biz insanların dəvətini o vaxtımızı səhif edəcək, biz çox şey yudarırıq. Nəinki o taraq, üç nəfər o taraq fikirləşək, filan kəs müşriqdir yoxsa, yox, yox, o müşriqdir, filan şeyqdir, müşriqdir, filan şeydir, filan kəsdir, 10 dənə İslamın çıxan əməli var, hamısı onda var, o müşriqdir. Həllə bu tam kələ müşriqdir və yaxud tam ki, nədir? Sən axı, sənin borcunu dəvət eləməkdir axı. Amma sən o cür hökümlər çıxartmağına, o cür e, misal, ibadət ənarasını o cür rəy formalaşdırmağına sən istəsən də istəməsən də İslam get-gedə zəifləməyə başlayır. Yəni, bir şəxs haqqında yəni, fikir e, müxtəlifliyi yaranır və o da o, o şəxsin... Şəxsdən sonra həmən fikir müxtəlifliyi hətta o adi müsəlmanlara keçir. Və müsəlmanlar da başı bir mənə soyu ulaşmaq, filan kəs bizdən də nə olub? E, yox, filan kəs, filan kəs müşrik görür, biz onu, bizim, o müsəlmanı görür, o bizlə deyir, yox, yox, o imanı zəifdir, tofidi bilmir, nə olub? E, yox, filan kəs müşrik, yox, müşrik, kəsdik, imək olar. Fikir nə ilə qarışır? O şəxsi bir dənə insanla. Və biz müsəlmanlar bir-birilə nə inirlər? Bu ona dəlil qaldırır, bu, ona hüccət qətirir, bu müşrikdir, bu müşrik deyil. Hansı bu bir növdə, eyni zamanda e, təkvir camatının qruplaşmasına uyğunlaşır ki, onlar da bir yerdə otururlar, e, birini kafir sayılır. Əgər o, bunların qıraq adamının çamısı ittifaq elə onun küfrində, yox əgər bunlara yaxın bir adamdır, ixtilaf elələr, yox, o, mənim anamdır, yox, mənim, yox, kəlmə işadət deyil, prostə namaz qılmır. Qıraqa ittifaq eləyirlər, özəni nə İxtilaf edirlər. Bu, ixtilafın da nəticəsində, nəticədə Biblionə kafir edilər. Niyə görə Deyir, kafirə kafirə deməyən öz də kafirədir? Yəni, özlərindən birinin qohumuna kafir demədiyi ilə ötürü ixtilaf yaran və nəticədə həmən təfriqəçilik, həmən əvvəzən ittifak olmuş camiat, sonunda təfriqəçilik yəni, ayrılır. Və bu günlərdə həqiqdən də yəni, o cür məsələləri qoyub, əsas məsələləri qoyub, yəni usulları qoyub furularda yəni, mübahisə eləmək, ixtilaf eləmək, bu həqiqdən bu gün dəvətin bir nömrəri, yəni parasını almaqdır ki, hətta qıraq qüvvələrə də lazım olun odur ki, Qoy tohvid əhli, qoy əhl sünnə, qoy sələf-i sali özlərinə sələflər deyənlər, qoy bilən didib qırsınlar, çünki onların bir bilən didib qırmaqla ilə qıraqdakılara dəvət olunmayacaq. Haydi, bu həqiqətdə yəni, başqa bir yəni, qüvvələrin yəni, təsiridir ki, biz onun fikirləşməyə dərk etməliyik. Yəni, e, o cür mübahisələrin yəni, qarşısı alınmalıdır. Əgər, e, bəli, sənin tam ixtiyar sahibisən, filan kəsət yemirsən, özün bilərsən get ibadat eləyən ol lap yaxşı elisən. Amma sən bunu təbliğə daxilarmaq, nə bilim başqa-başqa ideyalar gətirmək və onlar hamısı da onsuz bu, yəni bu cür ideya eləmək, bu həqiqətən də insan oturub fikirləşsə bu böyüyüb, yəni bir, yəni necə deyirlər, haqsız yəni iddia da həqiqətən də, yəni, bu yəni çox, yəni çətin yəni bir şeydir. Və qeyd etdiyimiz kimi, əgər bir insan əgər, əgər onun zahirində, yəni facirlik, fasiklik varsa, onda həmən insanın e, şahadəti, yəni and içməyi, o iddia vaxtı yəni qəbul olunmur, hətta başqa e, dəlillər, yəni ortaya çana qədər. Yoxa, eğer həmən insan, əminəman, əmin insansa, yəni o cür facir ağız insanlardan deyilsə, onda, yəni, onun yəni, andı yetir, aydın onun andı yetir və e, o da yəni, ona kifayət edir. Və hədisi qeyd olunan ə e, bəyan kimi hansı biz dedik ki, eee iddiaydan yani bəyan etməlidir və bu bəyan e, İbn Səmin rəhməlla deyir ki, onun yəni 2 növi var. Yəni bəyin birinci növü, yəni şahadətdir. Yəni sənin yəni şahidlərinin olmalıdır. Necə Allahutaala Qurani-Kərimdə buyurur ki: "Vasita shu du şahidin min rijalikum və ləm yəkun ki, undir, yəni o əsas ayətdir. Yazı pozu vaxtı, yəni borcu alıb verən vaxtı deyir, 2 dənə kişi şahidlər götürün. Əgər o kişilərdən biri olmasa onda bir kişi və 2 qadın götürün. Hansı siz onlardan, yəni razınız, razınız, yəni razı qaldığınız, yəni şahidlər olsun. Bu şahidlik məsələsi də ümumiyyətlə ə, İslam şəriətində bir çox əhkamlarda, ə, hüquqlarda öz yerini qoyub saxlayır. Məsələn, nikah vaxtında şahidli tələb olunur. Borc alıb verən vaxtda şahidli tələb olunur. Ondan sonra hətta bəzi məzhəblərə görə hətta boşanmalarda da şahidil yani tələb olunur. Yəni bu adam bu kişi, bu qadını boşamaqda, yəni şahidliyi, yəni tələb olmasın bildirir. Və eyni zamanda şahidliyi həmçində e, mirasda, yəni vəsiyyətçinin e, ölən insanın e, qoyub getdiyi mirasında o da da şahidliyi qəbul edir. Yəni e, e, ə, əsas odur ki, yəni bu şahidlik, yəni İslam şəriətində bir çox, yəni fiki məsələlərində öz, yəni yerini, yəni tutur. Ancaq ki qaldı E, bəyanın, yəni ikinci yəni, qism bu da e, birinci qism dedik ki, şəhadət və ikinci qism da, yəni açıq-aşar dəlil sübutlarının olması. Yəni, əgər bir insan e, bir şey iddia edirsə, əgər onun şahidləri yoxsa, onda onun həmən o şey haqqında və haqqında onun dəlil sübutu olmalıdır. Məsələsən, əvvəl, ə, biraz öncə qeyd etdiyimiz kimi, əgər bir insan falan yerdə pulunun itdiyini iddia edirsə və biri tapıbsa, onda iddia edən O pulun miqdarını, cinsini, növünü eləməlidir. Yəni, bildirməlidir. Amma desək ki, filan kəsidir, mən filan yərdə pul tanıramdır. Hə, mənimdir, nədir? O pul da bilmirəm, ansarı. Yəni, bu iddia nədir? Əsasizən iddiadır. Və bu cür iddialardan, daha doğrusu bu cür bəyanlardan da, yəni, zahir halına görə bəyanlardan da, biz eyni zamanda Süleyman ə.səlm-ın qissasını da yəni, dəli kimi gətirmək olar ki, hansısa ki, bir gün iki qadın, yəni onların ə, E, Peyğambənin dövdə e, iki qadın deməli e, meşiyə meşiyə gedirlər e, bəzi rivətdə gəlib su gətirməyə quyuyə gedirlər bəzi gəlib ki, onlar e, olduğuna gedirdilər və canavar onlardan e, birinin, yəni uşağın aparır yəni, biri böyük qadın olur, biri də yəni ikisi qadın və bunlar gəlirlər Davud a.s. yana və iddia edir yəni biri e, uşağını canavara aparır, iddia edir ki Bəs e, mənim uşağım, o mənim uşağımdı. Onun uşağını canavar aparıb. Bax bu de, deyilik yox, bu mənim uşağım Donşan can aparıb və Davud alayəssalam zahiri halına görə böyüyə nisbət eləyir hökmü. Baxmır ki, canavar kimi aparmışdı, böyüyün, yəni uşağını aparmışdı. Və o uşağı da iddia e, ilə ki, bu hansınındır? Yəni böyüyündür. Niyə görə? Çünki deyir ki, ola bilər bunun vapsi heç uşağı olmayıb balaca, çünki o balacadır. Amma böyüyün ehtimalı var var? Uşaq artıq böyündü Və sonra bunlar təzədən iki qadın bu hökumdən sonra gedirlər Süleyman Peyğəmbərin yanına və orada artıq Süleyman Peyğəmbər ikisində qulaq asır və deyir ki, bir də pıçaq gətirin. Uşağı iki yerə böyledir, yarısını sən götür, yarısını sən götür. Onda hansının ki, uşağını canavaraq parmışdısa, o deyir hə, gətir, gətir böyledir. O Hansı uşaq kimin isə həmən qadın deyir ki, yox, elə uşaq oğundur. Və Süleyman Peyğəmbər əksinə hökum verir. Yəni gedir uşaq onun olsaydı, ocaq uşağının bölünməyin istəməzdi və o həqiqət əksinə hökm verir. Və indi bu da onu göstərir ki, yəni bir hadisənin, bir şeyin zahiri halına görə, yəni hökm vermək olar. Aydındır. Əgər tutaq ki, məsəl üçün bir dənə qonşuda qəssab var. İnək kəsəndir, kəsib satır. Və qardaşlıqdan biri, biri bilir bili ki, bu insan pirə gedib gəlir. Aytdı ki, pirə ola bilər, nəyü nəzir götürməyə gedir. Elə də ola bilər. Bir də var ki, artıq bu adam necə deyirlər, qəbr əhlidir. Yəni Allah ibadət edən yox, qəbrə ibadət edir. Məsələn, gedir Min Möhsünün qəbrinə, nə bilim, o qədər qəbrlər var ki, onlardan beş barmaq orasına, burasına gedir və bir dənə qardaş gəlir ondan sonra pismirəndə pismir, bəs qiblə bu tərəfdir. Bəs mən də namaz qılanam, təvhidə əhliyəm, belə eləm və bu adam nə Bu iddia eləyir, aydındır. Amma qardaşlardan birisi açıq-açkər bunun o pirə ibadət etini yinib görüb, aydındır. Hətta o halda iddia eləsə ki, bəs yox, mən elənsi iddia eləm, amma qardaşda bəyan olduğuna görə nə olur? Ümumiyyətlə, həmən görən insanın yəni, dediyi qəbul olunur, aydındır. Ərdeysə, yox, mən görmüşəm, yox, filan qəbul, filan belə eləyib, belə eləyib. bu vaxta artıq o e, bəyan gətirənin yəni, iddiyası qəbul olunur, aydındır. Və eyni zamanda zahirinə görə, yəni zahirinə görə ki, və yaxud da ki, e, tutam ki, bu insan əgər iddia edirsə ki, mən ona inanmıram, buna inanmıram, geysən qəsəxana, baxsan, görsən ki, necə deyilə, bütün övlüyə alan şəkil oradadır, bir var övlüyə var, aydındır. Və belə halda açıq aşkar, açı, yəni dəli subudur ki, bu insan yəni, qəlbində nədir, yəni tofi dəhli deyil, əksinə onun qəlbində, yəni şirki var və belə halda o nə qədər siranın desin, nə qədər siranın desin, zahir onu görsək ki, bu adamın qəlbində var, yəni şirki var. Və eyni zamanda e, başqa bir da yəni Yusuf əleyhissalamın yəni, qıssasıdır ki, hansı ki, Yusuf əleyhissalama da e, həmən e, Misirin əzizinin yəni, yoldaşı, yəni onunla e, necə deyərlər, e, zina etməyin tərəb Bu, Yusuf ə.sələm üzrünü söndər bir yəndə, bu onun paltadan tür nəyir, dartır və ev əhlindən biri buna şahid deyilir və e, hakimə müraciət olunanda bir baxır görür ki, bu deməli əzizin qadını, bu da kəniz quldu da evdə qalıb və bu e, bir, bir başa demək istəmir ki, o səhv bu düz deyir və o deyir ki, gəlin baxaq görək dəlilə, yəni zahirə, onun paltarı hardan cırılıb, qabaqdan yoxsa arxadan, ər qabaqdan cırılıbsa bu deyəndir. Əgər arxadan cılıbsa, deməli çox ehtimal var ki, Zina narıxa eləyə ki o. Aydındır, deməli arxadan cılıbsa deməli Yusuf əleyhissaləm düzdür və bu zahiri hala görə də araşdırılır və nəticəyə gəlinir ki, həqiqətən də, yəni Yusuf əleyhissaləm o, yəni dediyi aydındır və hökmdar onun əleyhinə verilir. Və ümumiyyətlə Yusuf əleyhissaləmin qıssasında həqiqətən də çox böyük yəni fayda var. Hansı ki Allah Subhanahu taala elə ki, Artıq burada ibrət alınan üçün böyük yəni, bir ibrət var bu qissada. Bu həqiqdən böyük bir ibrət var və ən böyük ibrətlərindən biridir. Düz orada Yusuf ə.səlamın umumiyyətlə həyatı boyu keçici, o çətinliklər, o hallar, onlar özü insan üçün böyük bir ibrətdir. Və eyni zamanda əsas yəni, ibrətlərdən biri, hansı ki, bu günlərdə də e, hər bir cavanın yəni, qarşına gələ bilər, Yusuf ə.səlamın zinayla üzbəyəcə gəlməsiydi. Yəni, həqiqdəndə e, Abdurrahman İbn Sədi, yəni, müasir, yəni, hamısı bilir, yəni, e, sə, təfsirin sahibi, yəni, Abdurrahman Sədi, hansı ki, bizim ilimizdə Sədinin təfsiri deyə məşğul olan kitabdır, Azərbaycan tərcüm olub. Yəni, onu, o müəllif, deməli, həmən o qıssadan mühüm faydalarsadır bu zinə bağlı, e, hansı ki, orada bir çox amillər var idi ki, Yusuf ə.səlamın o ilə o zinanı etməsi, yəni, daha doğrusu, onun Qadının çağışına cavab verməsi, ancaq bütün bunlara baxməyə, Yusuf əleyhisselam ondan üz döndərir. Yəni, ən birinci əvvəla yəni, bir neçəsini yəni, xatırlayaq. Görək, məsəl üçün, birinci Yusuf əleyhisselam həmən evdə nə idi? Yəni, qulu idi. Və qulda, qulluqçu da ev yəsinin əmri nədir? Birbaşa tabidir, aydındır. İkinci səbəblərdən biridir, hansı ki, onu e, vadar eləyə bilərdir həmən o əməli etməyə. O, qadının gözəl olması idi. Halbuki, əgər bir dənə kişiyə bir qadın zinə eləmək, yəni tə, e, necədir, təklif eləsə, birinci kişi baxar onun gözəlliyinə. Gözəl olsa gözəldir, aydındır. Amma gözəl olsa, meyili çəkər, gözəl olmasa, deyərək nə xaq mənə deyilsən, ümumiyyətlə, yüzlə Çünki artıq onda gözəli deyən şey yoxdur. Həmçin, bu onun ikinci bir səbəbdir. O, qadın, necə deyərlər, həddinin artıq, yəni gözəli Və üçüncü səhəblərdən biri Yusuf əleyhisselam gənc idi. Hansı gənclərdə bu e, zinaya meyillik daha çoxdur. Də zinaya demək, mazun umumiyyətlə, şəhvət istəyənə daha çox üstünü verilir. Nəyə ki, yəni yaxşılaşanda. Və eyni zamanda başqa səhəblərdən birini götmək olar ki, Yusuf əleyhisselam yaq bir yerdə idi. Yəni, o Yusuf əleyhisselamın yeri deyildi, aydın yeri deyildi. Ə, yəni qıraq yerdə də, yad bir yerdə də insan səfərdə olanda, demə elə adətidir belə gəlmək. Yəni heç kim səni tanımır. Yəni onun üçün o fəaliyyət etməyə daha asandır onlarda. Çünki nəinki öz yerində, məsələn, sən bu gün bu paselkada yaşayırsan. Əgər sən tamamilə bir dənə ə, yoldan keçən hansısa bir pozğun qadını görsən, nəselə ona tərəf getsən, nəselə deyib eləsən, fikirləşəsən ki, aha, hə, burada o qədər qardaş yaşayır. Birdən görərlər bir, <coughs> bir də var, sən tamamilə yad bir yerdəsən. Hə? Nə, Heç kimi tanımırsan. Və o halda insan üçün həmən günah eləmək nədir? Daha asandır. Yəni, şeytan ona daha çox qapatsır. Və bu da Yusuf aleyhissalamın e, həmən feyli etməyə e, vadir edən amillərdən biri bu ola bilərdir ki, yəni Yusuf aleyhissalam həmən yerdə yanı yad idi, aydındır. Və bütün bunlara baxmayaraq və eyni zamanda başqa bir amillə gətirmək olar ki, həmən qadın ona əmr etmişdi. Bir var, məsəl üçün, e, qulluqçı Sənin meyilini çəkir, ev sahibəsi gözəldir, zinə eləmək. Bir də var ki, ev sahibəsi özü sənə əmr eləyir. Bu, başqa bir üstünlük idi. Başqa bir üstünlük o əmr etməklə yanaşıdır, onu təhdid deyilirdi. Hətta səni türməyə salacam, belə eləyəcəm, belə eləyəcəm. Bu da başqa bir amil idi, aydındır. Və bütün bunlara baxmayaraq, yenə də Yusuf Aleyhissam nə oldu? Yəni, həmən fiildən, yəni üzülür hətta Ərəbbinə əssiz həb ə mimmə ya önən iləkdirsiz mənə türmə bunların mənə çağdıqlanan daha yani əziizi daha hoştu yani bunlara bu feli etməydən səə niilyərlər türmə türmədə e, vaqt keçməy ömrünü türmədə himə bulunan yyana yəni, daha üsündü va bu hədənndə Yusuf və Sallamın yani qısını olama yani mühim yani faydalardandır və Və eyni zamanda bu qissada da həmən hakimin, yəni zahiri halına görə yəni, hökm etməyi həyətdən də yəni, bu e, bəyanın yəni, növlərindən biridir ki, yəni insan zahiri hala görə, yəni iddia edən e, zahiri hallara, əgər bu cür iddiaları varsa, zahiri halı varsa, zahiri halına görə də yəni, onun yəni, iddiasına yəni, hökm verilir. Əks halda, əks halda. Ə o insan ideya edən, yəni bəyan gətirə bilmirsə, bəyan gətirə bilmirsə, hökm əksinə olaraq e, bu birisi tərəf and içməylə boynuna nə düşür? Bu oyundan düşür. Yəni, o iddiyə edir, dəlil-subut gətirə bilmirsə, bu bir istəyirə eləyir. Anad isməklə həmən iddiyanı, yəni iddiyam olan həmən iddiyanı bu oyundan atır və buna da uyğun yəni, qıssalardan biri də Əli Radiyalanın qıssasıdır ki, hansı ki, Əli Radiyalanı e, Peyğəmbər salsələm, ondan Peyğəmbərdən qalan bir qalxanı var idi və döyüşlərin birində Əli Radiyalan bunu itirir. itirir və yahudulardan biri tapır. Yahudulardan biri tapır. Özə həmən bu qıssa bəzi tarixçilər qeyd edir ki, Əli radiyalların xəlifəliyi dövründə olur. Əli radının xəlifəliyi dövründə olur və Əli radiyanın bazarlara gedən bazarda gedən də öz qalxanı tanıyır və deyir ki, bu qalxan mənim qalxanımdır və iddia eləyir və gedirlər müraciət edirlər məhkəməyə. Əli radiyanın xəlifə olduğu dövrdə və həmən o yahudu də qalxanla gəlirlər məhkəməyə və hakim Əli radiyalandan İddianı tələb elə edir. Və əl Radyalano nə edəcək? Kim görüb ki bu itirəndə? Amma sabilər hamısı bilir ki bu əlidə də olub. Ay, amma dəlilləri olmadığından Əli bunu itirib, yoxsa Əli bunu satıb, yoxsa hədiyyə verib, heç kimisə deyə bilmir. Və bu da ə, Yahudi də özü ilə 2 dənə, yəni şahid gətirir. 2 dənə şahid yəni də qalxan buna məxsusdur və hakim həmən qalxanı həmən o Yahudunun xeyrinə, yəni hökm və məclisdən də çıxıb aralaşırlar. Və sonra yahudi oturur fikirləşdir ki, ya subhanallah, deyir, bu, mən, bu xəlifədir, mən rəziləm burada, yəni, heç bir şeyəm. Bu, bu boyda İslamın adiliyini baxşı, hamı bilir ki, bu əlinin dəlil sübutları yoxdur və hakim götürdü mənim iki dənə yalancı şəhidmə görə bunu mənim hökmə verir və bu artıq onun İslam'a gəlməsinə yəni, səbəb olur və sonra tarıqçıda deyir ki, bu yahudi yəni, İslam'a Qəbul edir və gedir qalxan əli radiyalarının özünə qaytarır. Bu dəqiqdən onu göstərir ki, əgər İslam dini düzgün təbliğ olunsa, düzgün ə, dəvət üslubu geçsə, həqiqdən də insanların İslama gəlməkləri daha çox hasanlaşır, daha çox meyillər atır. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. vaxtında da ə, Peyğəmbər s.ə.v.in bir yahudi qonuşları olur. Ə, Hətta Məkkədə Məkkəhlinən də çox əziyyətdə verilə Peyğəmsəmmə, yəni Peyğəmsəmm hər dəfə bir qadın evin önündən keçir və bu insan hər dəvə götürür onun başına bu zibilləri tökür. Bilir ki, Məhəmməd Peyğəmsəmm buradan keçəcək. Evdən əzizləb bunun üstünə tökür və Peyğəmsəmm bilir ki, bu qonşudur buna əziyyət verir. Və bir gün Peyğəmsəmm oradan keçəndə görür ki, üstünə heç atmadılar və təəccüblənir və soruşan deyirlər ki, həmin, yəni qadın xəstələnib. Və Peyğəmsəmm onun evinə ziyarətə gedir, Ə, nə, gücü çatandan köməkli eləyir və dua eləyir onun üçün və bu qadın qayda deyir ki, deyir Peyğəmbər, Məhəmməd yox, dedirsən olmalı idən üzü bu peyğəmbəri tanımır və tanımadığı halda da yəni o cür yəziyyət yəni, verir. Və peyğəmbər onu ziyarət edəndən sonra da buyurur ki, deyir: Mə "Peyğəmbərdir Məhəmməd, yoxsən peyğəmbər olmavar. Yəni sən o peyğəmbər layihsən." Və bu təbii də qeyd etdiyimiz kimi, yəni İslam dininin açıq-aşkarlıqı idi, yəni, adilliyi idi, düzgünlüyü idi ki, yəni əgər düzgün dəvət apararsa, düzgün İslam təbliğatı apararsa, yəni İslamda çətinin heç bir şey yoxdur, İslamda qaranlıq heç bir şey yoxdur. Sadəcə nöksanlıqlar E, İslamda deyil, müsəlmanlardadır. İstər dəvətimizdə, istər əxlaqımızda, istər valideynə münasibətimizdə, istər qonuşlarımızla, istər başqa-başqa bizə ahat edən insanlarla, yəni nöqsanlar bizim özümüzədir. Nə, nə vaxt ki, biz öz nöqsanlarımızı düzəltsək və biz e, özümüzə istədiyimiz üslubu, dəvəti, metodu, duanı, öz yaxınlarımıza, ətrafımıza olan ə olan biz insanlar o cür yəni, davransaq, ona İslamın ədəb-xloqun göstərə bilsək və bu həqiqətən də yəni İslama insanların İslama daxil olmaqları üçün yəni böyük bir yəni qapı olar, böyük bir rahatlıq olar və onlar da yəni bizim kimi yəni olmaq istəyirlər. Bizim kimi düzgün, e, necə deyirlər, səbirli, ədəbli, əxlaqlı, hər bir yerin, məsələnin, hər bir kəsin hörmətinin yerini bilən bir e, müslüman kimi yəni, olmaq istəyirlər və biz də Allah Subhanahu dua edək ki, Allah sonra bizi, yəni adil, yəni müslümandan eləsin. Bizi e, İslamı olduğu kimi bizə başa düşməyə nəsib etsin və bacardığımız qədər bildiklərimizi əməl edək. Yəni bizi o kəsdərdən etməsin ki, hansılar ki, bildilər, əməl etmədilər və nəticədə Allah Subhanahu qəzabına lənət olurlar və eyni zamanda Allah sonra bizi o bilib, e, bilməyib Cahillikdən, əməl edənlərdən də eləməsin, hansı ki, onlar da nasıranlərin sifətindədir. Və Allah olsun, bizdə eşli faydanlar denləsin, və Allah olsun, bizi sünnə və sünnə əhlən etsin və düzün Allah bilir və s. Muhammədin, Valəli Muhammədin.